Bale, ba, bueno, ba, larun bat honetan, e, ba, noetan e, jokatuko den denboraldi honetako lehen derbia izango dugu orain aipagai, eta, ba, kasu honetan, herrealako jokalaria dugun Dani Estra dugu telefonaren bestaldean, kaixo, arratsaldeon.. hon? Arratzalde Beno, ba, ipatu ez dela, ba, dagoneko ba oso urbila e, biegun barru da e, partida, bereziak izaten dira ez derbiak eta ez dakite dagoneko nabaritzen den, Ba jokatzeko gogo hori? Ba egiteazan, ba, ni pertsenak ibaneko lagaria ez, partidua azteko, zein ba, derbilak beti ba, partidu dira, eta, ba, egitzaan, deo, gure ziak dia, eta egiteazan, hanuetan jodatze dugu gure jendeakin, eta gogo asko dakau, ez? partidu matin eta iru puntuak etxen gilditzeko. Horri da, ba ipatu bezala, e, iaz bezala, hanuetan, ba, elkar ikutxiko zute orain lehenik e, atletik ekin. Eta bueno, etxean eh, partidoak ateratzeko gogo zaren arte, ba bueno, ondo aritu zaretelako anoetan, ez? Bai, aqui izan ba, ba etxean indartzu gaude, niguz bete bibira bat eta gainera ba sentsazio ona eman ditugu eta ber ba larum batontako partidan ba sentsazio honiek mantentzen ditugun eta 3 puntuk etxean galtzaian. Gainera ba, bueno, bada aukera ba beingo eh, lehen mailara E, taldea bultatu denetik ba e, garraitzeko eta etxean e, jarraitzaileen aurrean gainera, ez? Bai, e, bai, izan partida berezia da Athleticen aurkako hau eta ba gure jarraitzailea ba gogoan dira e, u parteo martiteko, bai egia beti garantizuta da Athletic iraizia e, eta berma ba, larun batean hontan hori gertatzen dan, ez? Hai aipatu dugu beraz e, bueno, ba, etxean e, ondo ari dela taldea eta bueno, Zoritzarres ba aurreko jardunaldean ba kanpoan irabasteko aukera bate utxegin zen, baina bueno, ne, nola ikusten duzute dituzu e, taldekideak, e, gogoari begira, eta bueno, e, azkeneko partida horietan. Baina, ba, nik uste zuketan dezumezela ez, etxian ondo gaude, eta kampuan igaua ba, pixalt hobetu behar gauen digan, ze emait txarrakate ditugu, nik uste partidua etzala oso txarra izan, nik uste irabazteko aukera gezan genitula, aurretik jarri eta... Bigarren sartian ere niko aukera ginen ditun ba bigarrengo lasartu eta partidua ba histeko baino ezin izan denun sartu eta gero bai ekualta mantzioten baina bueno, ikusten e taldekiak gogo honde jakin daudela ba etzeko dinamika hon hortetan jarraitzeko eta ba kanpoan aber hobetsa da on hurrengo partiduetan Beraz, e, bueno, taldekietaz ari garela, ba asko aipatu da azken egunetan Claudio Braboren lesioa, baina bueno, e, argi dago hor dagoela Eñaut eta aurrekoetan eh ba zelaira atera denean e, barantsun egin duela eta suposatzatu dut gogoz izango dela eta bueno, lasai azkenan ez? ba bere lana betetzeko, ez? Bai, e, nikuzu bai, badakiego Claudio nolako porteroa da, baina Eñaut ere Kryshton porteroa da, nikuz e tokatu nian beti eman erantzun onak eta entrenatzen ere osondo dago, eta nik taldeak talde egu gidiak ez dakau bat edu daik, egin jautek partidonain da, ez. Bueno, e, aurkariari pixkat begiratuta, bazegoen bueno, e, behar bada e, jarraitzaien aldetik e, la, lasaitasun pixkat e, jorenteren e, ba, arazoak zirela eta baina azkenik e, ba, bueno, taldean e, elkartu da, bertan ari da jokatzen eta da golak sartzen, eta, bueno, ia zere anoetan erakutsizun arriskutsua zela, bi golak sartu zituen, eta, bueno, suposatzen dut, ez dakit pena, ze, bueno, e, bertako jokalaria da, baina azken batean, ba, bueno, e, argi dago jokalaria oso arriskutsu bat izango zutela aurrean larun batean, ez? Ba, e, egila daba, uruara honetan, ba, tinabriak izan dituzela, baina orain jorente e, jokatzen nahi da, lehen guan e, golak sartuzun espainioaren aurka, eta, bueno, bala keo se no ma ko jokalaria Danes, ba ez, ez da kit asi ratik ibiliko da noe ez, bestelare Aduri izango da, Aduri jokalaria da, baina bueno, nikuz e gu, gure lana gonbi daite eta atzian zien daute makea, ba gure aukera partidera bazeko onditungo ialaz. Gainara bueno, ba aurtengoa iaz Atletikek Demoraldi bikaina egin zuen, baina bueno, e, Realak aurten bai, bueno, jokalari geienek hor jarraitzen duzute, Talde gaztea zarete ba, urtero hobetzen ari dena, eta bueno, gainera fitxaketak direla, eta bella Txori Castro horrekin ba, bueno, ba, talde arriskutsua dela erakusten ari zarete, ez? Ba, egila esan ba, taldeak itxura nadaka, ez, nik uste izan diela, gainera lehen urteko blokia mantentzen da, e, lehen urtean nilo zian gazteak urte bat gehiokin, ba, esperientzi gehiokin, nik uste mane hori albango duela, eta taldeagoa grazia izatekoa ba uteri ba, urtera ogetzeko maila habetzeko eretsago da, ez? Nikuz eh taldea ondo dagoela, ta den esan zela ba etzi ondo gabeko ba, eta gogo ondirak dauez. Auratiken aurka ba horiek honiek zelaiannganean erakuzeko, eta partida irabazeko. Bueno, ba millaskeore eh, Dani aipatu bezala zorte ba, on eh, partida polita izango zute larun batean eh, jarraitzaileak gogotxu dira eta bueno onelako partida bati irabazi Ondoren behar badaba eh, txetik kanpoko arazo horiek eh, konpontzeko edo eh, animo hori eh, jaso zenezakete, beraz eh, sorte honen eta mila ezeker. Bala, ezeker gazo.